Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Szia Gábor uh, Most talán itt a hangulatok az alatt a beszélgetés alatt, amivel úgy sem lehet telefonálni Függetlenül attól, hogy amikor az ember nézi a tévében azokat a jelenteket amelyek kelet-ukrajnában vannak, akár a Krimben, akár Donetskben, akkor ezek mennyire felbűszített emberek, illetőleg amikor Kievben ezek az események voltak, azok az események voltak, amelyek voltak a Majdanon, akkor egyébként egy zseni megmondta volna el, hogy Donetskben már gyűlnek a feszültségek. Hát egyrészt nem vagyok a helyszínen, tehát bármit, amit mondok, az végül spekulatív, vagy pedig hát másodlagos információból számolik. De azt mindig látni kell, hogy bármilyen politikai esemény, és például ez a nagy majdani hadacár is, ez a mindig egy pici-pici kis, kisebbségnek az akciója. Tehát az ilyen politikai harcokban, vagy utcai harcokban, pláne ebben mindig nagyon kevesen vesznek részt. Egyébként itt megint a földrajzi szempontot be kell vezetni. A Majdanon valószínűleg nagyon sokan voltak, a többségben voltak a nem helydeljek, a nem kijelviek, hanem akik nyugat-ukrajnából jöttek. Most, hogy mi van kelet-ukrajnában, ahol az orosz, oroszok élnek, de persze az nem jelent a szört, nem élnének ukránok is. Azt ne tudni, én feltételezem, hogy azért elég sokan vannak ott, akik, akik oroszországból jöttek. Azért ott az a határ eléggé átjárható Hát nem mondjak, azt hiszem egy-két millió ember között dolgozik Oroszországban, már ugye vagy ukrán. E, érdekes módon például a, a moszkvai buszvezetők és tolyvezetők azok valamiért hagyományosan ukránok, akik hazaküldik a pénzt. Tehát nyilván nagyon sokfajta ember vesz részt ebben, nyilván külföldről is, kívülről is vesznek részt, és nyilván a nagy tömeg az, az passzív, de a kérdések lényegére, hogy mennyire lehetett azt, Előrelátni, látni, hogy ebből kelet-ukrajnában is van valami, hát persze, Ez mindenki rögtön az Ami kelet-ukrajnában múl... zajlik, az kelet-ukrajnán múlott, vagy is, is. Hát Moszkván? Is-is. Hát elsősorban moszkva múlik, ami most zajlik konkrétan, de, de a, az egész, az egész hogy szóval egy ilyen borzasztó szomúriáték, bármilyen kicsi, nekem az első világtáború kitöréséült eszembe, tehát mindenki belemászott valamiben, aminek nem tudta átlátni a végét, még a következő lépése se tudta látni, szóval... Én valahogy úgy láttam az egészet, hogy amikor, amikor elkezdődött a, a, az ukrán-európai uniós közeledés, amikor arról volt szó, hogy aláírják majd vilniújban azt a bizonyos társulási szerződést, akkor mindenki azt hitte, hogy hát akkor ez, ez, ez majd el fog menni valahogy az orszoknál lenyelik. Egy kicsit Volt egy, egy ismerősöm, azt mondta, hogy ez kicsit olyan csúnyább szavakat használ, mint a valaki elcsárítaná valakinek a feleségét, egy másik ember feleségét, aztán a, de a, de a feleséget ott helye, és azt mondja, hogy azért, ha lehetséges, akkor a tartásgyiat kizesse a másik, és, és nem el. Na most erre Oroszország azt gondolta, hogy leperkel 15 milliárd dollárt, és akkor majd ezt megoldja. Ez volt a Putyin lépése, és ez is egy, egy tévedés volt. Akkor erre jött a másik oldal, hogy na jó, hát akkor már mi mit csinálom majd, de... Láttuk, mit csináltam majd, a megbukjuk a kormány, na akkor most, a, akkor most már megnyertük az egészet. Mire az oroszok azt mondják, vagy Kutyin azt mondja, hogy na nem úgy van az, akkor most először is ebben a nagy káoszban, amit ti topoztatok, és ebben azért valami, valami igazság van. Akkor én most ebből elkezdek halászni, most ebben ugye nincsen legális kormány, vagy legitím legitim kormány, mert hát ugye ott van egy elnök, aki speciális nálam van, nem ér ugyan semmit, de de hát nem mondott le, az egész olyan kicsit Vázosnak. Meg befogadtam, szóval azért az, az mégiscsak egy ö, politikai gesztus. E, Hogyne? Hát ö, igen, de szóval mondjuk ez egy, ez egy egész furcsa ellenmondás. Tehát egyrészt a Putyinik azt mondják, hogy, hogy hát ő a legíti más másrészt, ugyanakval a szájával a Putyin, azt is kimondta, hogy ennek az úrnak semmi volt, nincs, <gül> miért pedig nem fogadta. Néha néha engedi a televízió kamerák elé, ahol a Janukovics mond értelmeszéletlen dolgokat, és aztán elkírik. és most például abban a kérdésben, hogy akkor mi legyen krimmel, hát ha ő a legitimálnök, akkor nyilatkozzon, hogy akkor hűség van a krimmel, na ebből eddig még semmit nem hallottunk. De azt akarom mondani, hogy ez a krimi akció is olyan, hogy, hogy akkor most, most ez borzasztó népszerűnek tűnik, Putin soha nem volt ilyen népszerű, az égvilágon mindenki mögé áll, de például a krímnek a, a katonai védelme, az annektálása a szónak abban az értelmében, hogy fegyveresen ugyan nem lett elfoglalva, de a krímiek így döntöttek. Szóval hogyan megy majd ennek Oroszországhoz való csatolása és a térképeknek az ő ki, kiigazítása? Először is fegyveresen el lett foglalva. Tehát a, ha megnézzük a kronológiát, először elfoglalták fegyveresen az oroszok, és azután <gül> lett egy népszavazás... Ez, ez olyan, mint amikor most nem akar, minden párhuzam sánti, persze, de ez olyan, mint az a népszavazás, amit, hát, amit Koszovóban tartottak, ahol, ahol ugye NATO csapatok voltak. Hát, Másik nézet volna ki az a népszavazás, hogy ezt De mostanában már ugye annak idején talán te voltál az első, aki Magyarországon, legalábbis én téged hallottalak először, messze először Koszovóról beszélni, de most már mindenki Koszovóra hivatkozik beleért, hogy onnan hány albánt üldöztek el, tehát a dolog véletlenül se összehasonlítható. Igen, hát semmi se összehasonlítható, minden egészen más. <gül> sajnos, sajnos a dolgok nem úgy vannak, hogy, hogy ezt egy professzor eldöntötte, most összehasonlítható vagy nem. Politikailag. Sajnos a Koszovó elismerésének az egyik hozadéka az, hogy ma itt tartunk a krimbe. De most így, azt kéne megmondani, hogy hol tartunk a krimben, akkor hol tartunk a krimbe? A krim de facto egészen biztos, hogy a van. Most már csak az a, az a kérdés, hogy olyan módon lesz a nektáva, mint volt mondjuk, jó, hát ez sem nagyon ismerős a magyarok előtt, Abházia és, és Déloszétia, tizedeken keresztül, vagy tudni, hogy különállóak voltak, és, és, és, és nem olvadtak be, a, sőt, már mosolvadtak be a Nagy-Oroszországba, vagy pedig Krím esetében ettől eltekintenek, és Krímet Én úgy, most úgy olyan irányba mutatnak a politikai, a politikai dinamika olyan irányba mutat, hogy ezt már nem lehet Oroszországban sem megállítani, tehát formailag is anektálni fogják a Krímet be hogy nem tehet mást? Hát nem csak úgy le, hanem a dolgok jelenlegi állása szerint az egész világ lenyeli. Persze lesznek szankciók, lesz egy nagyon csúnya ö, gazdasági háború, lesz gazdasági szembenállás, amelyet ezt a kuty mondom. Az nem úgy van, hogy ez majd meg valahol megszívja, ezt, ezt mi magyarok is, szóval ezt, ezt mindenki meg fogja érezni. Még az is lehet, hogy például, most nem akarok húbogni, de még az is lehet, hogy a, a, a világ gazdaságnak a dinamikája, a, a, az éppen picit felneműlőben lévő európai gazdaság, az most akkor megint biztosúszik egy, egy, egy rosszabb helyzetbe. De ezek... Mennyire egységes ez úgy van ez úgy van Európa? Tehát Brüsszelben tart mit látsz? Semmennyire nem egységes Európát. Ugye, ami, ami látható, és ebben vannak persze nagyon furcsa és, és, és hogy tetszik, nem nagy politikai, hanem, hanem emocionális elemek. Olyan, hogy a legkeményebbek Oroszországgal szemben hagyományosan a svédek és a lengyelek. A lengyelek most egy picit keménysvé kemények. Nem tudom, hogy miért, hogy ez mögött az van, hogy a Sykoszi külügyminiszter európai politikai szerepre vágyik, és hát akkor egy kicsit a politikát kell lenni, Vagy maga a lengyel politikai fölismert, hogy hát ott azért a szomszédban, konkrétan egy, egy ekkora konfliktusban ekkora szerepet vállalni, az nem igazán jó, abba, az, az, az veszélyes. Hát, Ukrajna és Oroszország mindig ott lesz, ahol lesz, eh, ott a nagyon vonulgatnak a lengyelek a Majdanon, más dolog az, hogy a lengyelek Budapesten vonulnak és értetnek akárkit, de azért Lengyelországon egy másképp néz ki. Hát ez az egyik rész. Akkor ott vannak a, a másik oldalon a, a, hát hogy is mondjam, csak az érdektelenek, egy, egy spanyolnak vagy portugálnak, ugye már a múltkor elsütöttem azt a bombót, hogy a két világháború között mindig, amikor a bengyel és német ellentétekről volt szó, akkor ez a muddipur dancig meghalni danzigért, meghalni danzigért, ugye ez ezt mint ilyen abszurdumot... Emlegették még Franciaországban és Hát most ugye megvanni a Majdanért, vagy megvanni a Krímért, hát ez, ez szintén nem egy, egy, egy opció, vagy nem egy érdekes lehetőség mondjuk egy spanyol számára. És aztán ott vannak a németek, akik tulajdonképpen a passzát fújják és akik, akik, akik tényleg felelős politizálást folytatnak, csak hát ugye ők is vesztett pozíciókból. Szerintem most már mindenki szeretné visszacsinálni a dolgokat, ebben még. még... Visszacsinálni a dolgokat meddig? Hát addig, ameddig, amikor ez az egész konfliktus kitört, tehát a, a status quo ante, ugye, tehát az, amikor még, még a csendben ö, csúszkált a, a totális Jó, hát az a hajó már elment. Most mi van? Hát most, most egy, egy nagy romhalmaz. De most a németek mit mondanak? A németek azt mondják, hogy persze, persze, hát ugye elfogadhatatlan, amit. Mit Oroszország csinál, bár most már inkább azt mondják, hát ez nem, nem nagyon hangosan, de azért a lényeg az, hogy e, nem menjen túl a krímen. Orosz. Túl megy a Krimen. Nagy félelem az, hogy Oroszország túl megy a Krímben, és egy kelet keletuk. Túl megy a krímen? Hát nem tudom fölmérni. Jó, ott ülsz a Putyinnal, is beszélgesz, mit mond neked a Putyin? Gábor Kám. Én azt hiszem, hogy a Kuchin is egy olyan ponton van már, amikor már nem a maga ura. Most nem csak azért nem a maga ura, mert sok kajta érdeketek lenni. Röpül a nehéz kő. Ezért mondtam ezt az ezt a első világháború előtt. Jó, de hogyha röpül a nehéz kő, az azt jelenti, hogy elindul Ukrajna feldarabolása. Hát már megtörtént, már folyik. Tehát... Oké, okay, akkor tovább folytatódik. Igen, hát itt, itt Bost... Ha tovább folytatódik, akkor mit mondanak a németek? hát azt már nem fogják lenyelni. Ez le egyébként. A németek egy, egy nagyon erős ilyen dilemába vannak. Egyrészt az érdekeik miatt, tehát eleve az az, az az ő érdekük, hogy, hogy Oroszországgal és, és az egész Európában, ők, ők a nagy kereskedő nemzet ma Európában, mert az egész világon. Ők a legnagyobb kereskedő nemzet, hogy most már talán a második a Kína után. De mindenképpen az Egyesült Államok előtt ezt tudni kell. Tehát a németek akarnak valamilyen Szakszóval, módusz vivendit, valamilyen, valamilyen eh, normális állapotot kialakítani az oroszokkal. És a németeknek egyébként is mindig is az volt a politikája, és ebben aztán igazuk van, hogy politikailag hatni arra lehet, akivel valamilyen párbeszédbe vagyok, akivel nem. És van párbeszéd? Az ajtó. Nem hallom mindent. Van párbeszéd? Persze, van párbeszéd. Tehát ö, sokkal kevesebb, mint amire szükség lenne. De, de van tehát de azért az az hát azért nézd meg ezeket a szankciókat tehát ezek a szankciók ezek ezek szimbolikusak ö, nyilvánvalóan. hát most a fekete tengeri flotta parancsnokának nem hinném, hogy olyan nagyon sok bankszemlelen lenne nyugaton, Arról is beszél, hogy egy egy orosz katonát is eladom ennek szóval ha csak te mar, tenger <gül> tehát úgyhogy ezek ezek szimbolikus dolgok, de de látni kell, hogy a, hogy a németeknek öm, ez az egész politikája, ez, ez taktikailag biztos nagyon hasznos, és sokkal hasznosabb, mint hogy Csartan keményről csapunk, de a, a lényeget illetően, a lényegem nem tudnak változtatni, hogy olyan tények álltak elő, amelyeket valószínűleg ebben a formában senki se akart. Mondom, én szerintem még Putyin se. Putyin megelégedett volna szerintem azzal, ha marad az a helyzet, mint ami volt öm, Jön, de most egy pillanatra menjünk bejebb Ukrajnában, felejtsük el az oroszokat és felejtsük el a németeket. Maguk az ukránok, azok hogyan vannak? Tehát az ukránok mit akarnak? Az ukránok ugye nem akarták, illetve nem tudták megvédeni a krímet, megfelelő rész aláhúzandó, végül is bemehettek volna, odálhattak volna, mint a Tiananmen téren a tankok elé, nem tették. Most azonban mit akarnak az ukránok? Azt mondják, hogy maradjunk egybe, vagy pedig saját maguk is ketté, vagy tudom is hány részre választják magukat kik azok az ukránok és hol laknak? Most az ukrán politikai elit. Ugye ahogy beszélsz, nyugat és kelet-ukrajna szét akar-e válni Ukrajna, miközben Kiev elmondja azt, amit akar, a többiek meg szaharnak rá. Nem tudom, Én szerintem, akkor másképp fogalmazok. Alapállásban nem akar szétválni Ukrajna, tehát alapállásban senki se akar felfordulást. Tehát ö, Most én azt kell megkérdeznem, hogy akarnak-e csatlakozni a a pirézek a, a náluk kétszer gazdagabb szurézekhez, nem tudjuk. Ö, alap, alap, alapállása nem akarnak, de ha egyszer olyan a helyzet... Jó, akkor tegyünk, akkor még egy sasszé, ugye arról van egyfolytában szó, hogy ott van a csődközeli közeli állapotban Ukrajna. Ez az Ukrajna egyébként ezekben a hetekben, ezekben a napokban, ezekben az órákban dolgozik, vagy mindenki a tévét nézi hogy mi a helyzet? Én mondom, nem vagyok ott, de szerintem dolgozik. Általában ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Én nagyon sok politikai válságban ott voltam. Hát ott voltam például, amikor kiírlették Rengyelországon a szükségállapot, hogy 81-ben. most úgyhogy Lengyelország dolgozott. Tehát az ország működött. Kijárási tilalommal, az este volt, meg mindennel együtt. Tehát a, a politika az azért, ö, ugye azt kell nézni, hogy van víz, van villany. Van közlekedés? Ö, sütnek a pékek? Ha igen, akkor az ország dolgozik. Az első világháborús példabeszédel az mennyire komolyan vehető? Én itt most nem arra gondoltam, hogy háború ez. Tehát nem, nem arra gondoltam. Bár az, az is kiszállva soha. Én csak arra gondoltam, hogy olyan tények teremtődnek, mindenki belemegy, belelovalja magát egy olyan politikai spirálban, de nem tud kiszállni. Az az ukrán nacionalizmus, amiről ma egyre többet lehet olvasni, az egy átmeneti jelenség, vagy az tartósább állhat? Beleértve, hogy a jobbék a szó jó vagy rossz értelmében ezt hogyan akarja meglovagolni, és mondja azt, hogy kárpát ukrajna lehet a krém. Csak éppen nekünk. Kihát, ez, ez, ez már csak azért is nevetséges, mert ha a jobb nem tűk volna fel, a Kárpátuk, a Rönnában sincsenek többségben a magyarok, de e, most ettől teljesen függetlenül nem lehet. Hát e, miért nem vagyunk oroszország, a krím egyébként is egy egészen különleges eset, szóval én, én szerintem a... Krím, Jó, és Donyesz, nem lesz krím? Az már, az már egy más, az már egy más dolog. Én, Harkovból nem lesz krím? Én nem tudok jósolni, a a logika, a az kisszerűség azt mondja, hogy ne legyen. Végülis senkinek nem érdeke a. Tehát... Mikor lesz a választás? Az van, amikor júliusban lesz? Nem, május 25, ha jól emlékszik. Május 25, addig el kéne ennek dőlnie, vagy annak semekora jelentősége nincs? Vagy ez egy országegyesítő aktus lesz? Nincs. Ennek szerintem nincs jelentősége. Az, az Obama és a Putyin azok beszélgetnek, vagy csak a Merkel és a Putyin beszélgetnek? Nem, hát attól kezdve azért meg megfejezem be. Bocsánat. Attól kezdve lesz egy olyan kormány, amire már nem lehet azt mondani, hogy a, a majd, ami... De hogy nem, hát a Gyustyanko azt fogja mondani, hogy én vagyok az elnök. Hát hogyan lehet kírni választást akkor, amikor én vagyok az elnök? Hát egyébként az a választást, ezt, ezt ő, tehát a, amit a, am, egyszer aláírt egy olyan papír, ami benne volt, hogy akkor lesz, hogy lesznek még idén választások. De ő már Janukovics már szerintem már a nagyon nem... Bocsánat, eltévesztettem, hanem... Igen, Semmi, csak a rossz nevet mondta, mert Janukovics nem mondhatja azt, hogy a krím orosz. Tehát abban a hogy amikor Janukovics azt mondja, hogy a Krim elfogadja a klím. Ott, attól, attól kezdve, hogy a Krimről van szó, a Janukovics némaságra van károsztatva, egyszerűen nem lehet többé elővenni, mert, mert kontraproduktív lesz, mert akármilyen. Egyébként nem orosz barát, tehát ez egy, ez egy, ez egy tévedés, hogy ő hogy orosz barát lett volna, ő... ő Janukovics barát volt, és az oroszokra tett egy adott pillanatban, volt olyan pillanat, amikor másokra tett, itt jobban jött bele. Még egy szempontot szeretnék mondani, mert kérdezted ezt az egész eh, kelet-ukrajnát. Ha, ha, ha tényleg összeomlik az ország, ha tényleg eh, teljesen kaotikus állapotok alakulnak ki, ha a gazdaság a dolog nem működik, akkor persze másképp néz ki egy kelet-ukrán szempontjából. Tehát hozzábeszett a sok ha, ha úgyis felfordulás van Oroszország, ahol hát Kétszerűen magasak a fizetések és a nyugdíjak, mint Ukrajnában. Nem magasak, de még mindig jobbak, mint Ukrajnában. Tehát, ö, akkor egy kicsit másképp néz ki az, hogy én úgyis is jártam át dolgozni, vagy én úgyis onnan küldtem az a bicset, akkor most, most eljönnek ők hozzánk. De, és ezt azért szeretné nagyon aláhúzni, valamikor még nagyon meg fogja bánni Pucsin és az orosz elit, hogy ebbe a kalandba belement, mert olyan, olyan zsint engedett ki a palaszból, amelyet nem tudok tudni, hogy meg visszakolni. De nem tudjuk, hogy holnap és holnap után mi lesz. Nem, nem, nem. nem. Hát e, ugye ez a nagy baj, hogy most, most mindenki azt várja, hogy, hogy mi lesz. Tehát én még, még egy hete is nyitva tartottam azt az opciót, hogy e, a parlament el fogja fogadni, hogy már az, az, az orosz parlament mind a két ház el fogja fogadni, akkor most a fanfárokkal és zászlókkal csatlakozzon a Krim, legyen Oroszország része, és akkor a Putin azt mondja, hogy hát azért nem, hát igen, ez itt van, ez az, az opció, ezt tartsuk itt, de még azért most ezt ne lépjük meg, meríten mindenfajta nemzetközi, meg egyéb -egy dolgok. És azt hiszem, hogy ez az opció ma már a Putin számára egyre kevésbé van meg. Egyszerűen nem tudom, hogy azért, mert eleve nem is akar mást, mint a teljes krimet és semmi más, vagy azért, mert már olyan ponton van az egész orosz társadalom, a közélet, mindenki, és maga Putin is, hogy nem nincs visszaút. Azt kérdezem tőled, hogy ebben a, ebben a relációban az, hogy mi hogyan viselkedünk, amelynek ugye az origójában ma paks van, annak mekkora jelentősége van? Tehát ha itt van diplomácia, ha itt vannak gesztusok, ha itt van erő, ha itt van gyengeség, ha itt van erő, de közben van kiszolgáltatottság, van erő, ő Orbán Viktor, van kiszolgáltatottság, ezt Martonyi János mondja. Egy ilyen szituációban egy ország kivár, vagy úgy csinál, mintha nem történne semmi, vagy minden nap elolvassa a spígelt, vagy a nem tudom micsodát, és akkor abból rá fog jönni, hogy neki mit kell csinálnia. Ilyenkor Magyarország hova álljon, mint Magyarország, és nem, mint Belga? Na most ez, ez nem kérdés. Tehát függete attól, hogy mikor, mit mond bármelyik magyar politikus ez a orbán Viktor, azt teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben Magyarország behúzza fülét, farkát és beáll a németek mögé nincs más opciója Csak ezt, még, ezt még a szabadságharcot vívó Orbán meg Balogsor... Jó, de ez például Paks esetében mit jelent hiszen ezzel kapcsolatban napi események vannak olyan napi események, amelyről egyébként ma inkább moszkvai hollapokról értesülnek a magyarok, mint a kormány tájékoztatójából, de ebből az derül ki, mintha egyébként egyik nap olyan lenne, mint a másik, nem történt semmi a világban, ami minket bármiben is befolyásolna. Sőt, hát a hivatalos magyarok, tegnap hallottam ö, azt, hogy ez, pontosan pont pont a magyar energiafüggetlenségnek az áloga, mert ugye ezáltal lehet csökkenteni az orosz gázt. Most az valószínűleg, ebbe valami, hogy mondjam, igazság jelen van annyiban, hogy az az, hogy, hogy, hogy PAX. Tehát, hogy egy atomerőmű egy olyan helyzetben, Magyarországon, amikor egész Európa azon törje a fejét, és ez az, amit, amit a Putinak meg kellett volna gondolni, hogy hát jó, hát akkor, akkor leválunk az orosz gázról és olajról és energiáról, és akkor nézzétek meg magatokat oroszok, hogy mi a fenét kezdtek a kell meg a gázzal, tehát egy ilyen helyzetben az, hogy erőmű, az valóban egy opció. Na most, hogy ez úgy borosan erőműe, ez viszont már... Kénzet... Hát hozzátéve hogy az a hitelszerződés, amely a hitelszerződés egyébként akár bekövetkezhetne pas nélkül is. Igen. Illetőleg, hát az, az egy fontos kérdés, hogy bekövetkezhetne, én vagyok annyira tájékozott tájékozatlan, hogy ez ügyben uh, nem merném letenni a voksom, ami egyébként a szerződés ismeretének a hiányosságait mutatja, hiszen többek véleménye szerint Paks úgy esett bele ebbe a pókhálóba, mint ahogy légyesikbe be a pókhálóba, mert hogy egyébként a pókhálóra volt szükség, amely egy Moszkvából kapott IMF hitel, ami fából vaskarika, de nekem nem kell mindent értelem. Nem kell mindent érteni, de azt hiszem, azt hiszem elég jól érted a dolgokat. Én azt hiszem, hogy ezt bárki bármit mond. Egyébként nem tudom, hogy ezt, senki nem mond semmit, tehát nagy-nagy hallgatás van. De ö, bárki bármit mond, ezt azért nehéz eladni. Tehát van egy pont. Jö, de látható módon azért az oroszok is így viselkednek, hiszen amikor a medvegyev kihirdette, hogy aláírták ezt a szerződést, mert megszavazta a Duma és a nem tudom kicsoda, az azt mutatja, hogy egyébként az oroszok független attól, hogy éppen a Krímben mi zajlik, ez ügyben úgy dolgoznak tovább, mintha egyébként semmi se történet, tehát e tekintetben a Kreml és az országház a Kossuth téren nagyjából hasonló üzemmódban van. Ez így van, és ma még ezt hozzátem, hogy ma még Európában. Jelentős gazdasági erőt Németországban és Olaszországban is mindenütt jelentős gazdasági erőt ezt a filozófiát viszik. Amit mondtam, hogy hát azért az életnek menni kell tovább, jó, jó, majd, majd van ez a kis probléma, majd valahogy talán megoldjuk. Csak ugye nem lehet tudni, hogy ez a nehéz különben most éppen repked itt a levegőben, hol fog megállni, és nem lehet tudni, hogy ebből mi lett, Tehát ebből, ebben minden benne van. Én azt hiszem, hogy, hogy az az alap, az nem fog változni, hogy nekünk be kell állni a németek mögé, és, és, és azt kell csinálni, amit a németek csinálnak. Egyelőre a németek azt mondják, hogy, hogy nem akarjuk a szálakat elvárni Oroszországgal. Egyelőre a németek azt mondják, hogy a szankcióknak az a szerepük, hogy Oroszországgal valamilyen párbeszédben maradjunk, és valamilyen racionális hát önmérséklésre próbáljuk őket, az oroszokat kicsint bírni. De ha ez megváltozik, hogyha a logika ezen túlmutat, akkor nem nagyon lesz sok opció a magyarokat. A Klubrádióban Arakovás Attila volt a külpolitikai vendég, akit tíz dologból nagyjából kilencben javított ki a betelefonáló Bársony András. Azt kérdezem tőled, hogy ami a határon kívül élő magyarokat illeti ők most milyen helyzetben vannak, hiszen az osztályfőnök, a torna tanár azt mondta nálunk, hogy a mi viselkedésünket alapvetően az befolyásolja, hogy az hogyan érinti a Kárpát-Ukrajnában élő magyarokat, amely egyszerre szerintem egy hazafiúi viselkedés és egyszerre szuk, szűklátókörűség, annak függvényében, hogy az ember éppen honnan nézi. Szerintem mi ezt mondjuk, de ez, ez egyszerűen nem igaz. Tehát persze ez a hivatalos álláspont. Nemcsak hát ugye a Bársony András szöveg arról szólt, hogy egyedül Beregszászon van annyi magyar, ahol még remény van arra, hogy egyébként bármilyen jogosítványt kapjanak, egyébként pedig az ukrán nemzetiségi politikában is mindaz, ami Ukrajnában a nem ukránokra vonatkozik, abban, magyar, abban a magyar közösség, nem hogy a sokadik helyen nem szerepel, hanem sehol nem szerepel. Felsorolt ez három olyan névcsoportot, amit nem tudnék felsorolni, talán mind a három a krimben van, de a magyarok nem szerepeltek köztük. Ez, ez nagyjából igaz, ez így van, és hát azt kell látni, hogy, hogy egyszer nem igaz, tehát minden nem minden. Tehát a magyar politikusok egy része mindig azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy a Kárpát nem igaz. Hát a magyar Jó, politikusok... akkor figyelj, ez egy, ez egy nagyszerű pont volt, hogy nem igaz. Azt kérdezem tőled, hogy nézzél bele a holnapi naptáratban, ne egyezkedjünk napközben, egyezkedjünk ma. Hogyan néz ki a holnapi naptárad? És folytassuk, mert ugye ott van még Szerbia, ott van a Szlovák, elnök választás és azt kell, hogy neked mondjam, hogy tegnap csak úgy by the way megemlítettem, hogy ezek zajlanak a világban, de olyan nagyon sok reflexió nem érkezett, úgyhogy ha az ablakot kinyitom, és azon éppen nem egy repül be, mondván hogy ez a megfelelő fogadtatás azért én szövegemre, akkor a külpolitikai vonatkozásokat, mindaz, ami a világban zajlik, ma te jelented nekünk, te vagy az ibusz. Na, nekülönöm. most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Figyelj, ne legyünk igazságtalanok a környező világgal. Térjünk a beszélgetés legvégén vissza oda, ahol tegnap abba hagytuk. Nézzük Szerbiát és nézzük Szlovákiát, ha erről a két országról Egyrészt parlamenti, elnök választás van érvényes mondandod. Én kinyomtattam magamnak néhány oldalt, de az nagyjából olyan, hogy tudjak neveket. Nem vagyok mérvadó. Én szívesen beszélgő róla, hiszem, ha ma nem a Krimről beszélünk, akkor... akkor az... El fogunk oda jutni, tehát öt percet szálljunk ennek a két országnak. Jó, jó. Melyikkel kezdjük? Kezdjük Szerbiával azokon. Hát ott már történt valami ugyanis. Igen. Mi történt, mit szólsz hozzá? Mit mutat? Mit hoz? Mit visz? Nagyon érdekes. Azt mutatja Szerbia, hogy, hogy tulajdonképpen a politikusok, ha, ha jó politikusok, akkor képesek bármit csinálni, túlépni saját árnyékukon is, meg, meg képesek természetesen elképesztő fordulatokra. Hát azért ez a is aki most gyakorlatilag felhatalmazást kapott arra, hogy kormányt is, és hogy főleg arra, hogy az Európai nőbe bevigy a Szerbiát, ez, ez a megvadabb és de sessélypártyának szóval az, az egyik asszonyalányata volt. Ő, még hét évvel ezelőtt is olyanokat mondott, hogy hát, ha azt mondom, hogy véres szájú, akkor még finom vagyok. És most azt mondja, egyébként nem csak a szerbeknek, hanem hanem már nem csak a szerbiai szerbeknek, hanem a koszovói szerbeknek is, hogy a, a múlta el elejteni, meg tudodjuk a számkat, a jövőbe kell nézni, a jövő az, az Európai Unió, nincs mit tenni, idebe kell lépni, és érdekes módon ezt a nép, jó hátudászik nagyon hosszú és nagyon fáradtságos tanulási folyamat után elfogadja tudomást. Mit tudunk a szerb haladó pártról? Ezt mondom, ez a Szerb haladó párt, ez a Szerb radikális pártból vált ki, ez a Sesek radikális pártból vált ki. Hát én nem akarom semmilyen magyar formációhoz hasonlítani, de ez, egy, ez a legvéres szájúbb, legszerb, nacionalistább, legháborúsabb pártot. Mondok, mondok egy idézetet, úgyis a a polgárháboros, a jugoszláv háborúk, hát fogjuk fel polgárháboros, is egy ország, akkor még egy ország tárgyalai háborúztak egymással hitejéből akkor azt mondta, hogy minden egyes meglölt Szerbét, száz muzulmánt fogunk megölni, már Boszniába. Hát Ez nem tűnik egy, nem is egy, azán, egy azán politikusi kijelentés, de nagyjából ez volt az ő alapállásain, amikor a, voltak az ugosztárai háborúk, a délcsáv háborúk, én többször jártam belgrád, és egyszer elmentem ennek a Szerb radikális pártnak a központjába is. És úgy körülnéztem. Szóval, ott nem figurák voltak, ilyen kigyúrk, fegyveres, hát nem is tudom, mit megnevezem. Tehát mindenképpen nem, nem egy politikai párt katonáit láttam ott, hanem, hanem bandákat. Gyilkos bandákat, akik akik éveken keresztül gyakorlatilag professzionálisan gyilkoltak. De amikor amikor a dolog nem jött be, és amikor kiderült végül, hogy, hogy ezen szerbia csak vesztet, és mindent elvesztett, és nem hogy ne, nem domináns hatalom lett a Balkánon, hanem éppen ellenkezőleg ő az, aki mindent elvesztett, aki egyre inkább szorul mindenhonnan ki, aki gazdaságilag is nagyon rosszul, akkor, akkor képesek voltak váltani, és mondom, ez a múlcs is az élő szimbólum annak, hogy egy politikus hogy változhat meg. Egyébként elő kis jelentete, tehát nem arról van szó, hogy, hogy megváltozott, aztán, aztán azt mondja, hogy amit tavaly mondtam, az nem jelent. Nem, azt mondta, hogy igen, nagyon sok bűnt követtem el, de én képes voltam megváltozni, képes voltam életenet megváltoztatni. És most az egy... Ő egy börtönjárt ember, vagy nem tudod? Milyen ember? Börtönjárt. Nem, nem, nem, nem, nem. Sőt, hát... Szerbia bevezetése az Unióban, annak van valamilyen határ ideje? Hát ez nem kérdező, vagy első, nem, nem Én ezt értem, de hogy ez a folyamat, ez hol tart? Hát azt Jó, el... akkor menjünk tovább, hogy legyen mindenre idő. Ugye a cím úgy szólt, Fico úgy nyert, hogy nagyot bukott szlovákiai elnökválasztás. Az, hogy Fico indult az elnökválasztáson, az azt jelenti, hogy nem lehetett többet miniszterelnök, vagy segíts nekem a tudatlanságom oszlatásában. Meg kell mondjam, én se ismerem mennyire a szlovákiai belső viszonyokat, egy biztos a szálakat napicó Tehát, ha ő valamit valamiért csinál, akkor nyilván nem azért csinálja, hogy... hogy... Jó, de ez egy miniszterelnökös ö, köztársaság, vagy ez egy prezidenciális köztársaság? Eddig inkább miniszterelnökös köztársaságnak tűnt. Így van, így van. Csak ezen túl prezidenciális lesz, mert ahhoz hogy kéne írni az alaptörvényt. Hát történt már esmény a környékünkön. De Szlovákiára másféleképpen tekintettünk, hanem is Finnországként. Igen. Én azt hiszem egyébként, hogy a fricó egyeduralma és az egész továkiai politikai élet az azért nem képezhető lett a magyar minta alapján. Én azt hiszem, hogy a Szlovákia úcsán úgy, fog hangzani, de azt egy kicsit európai. Tehát persze-persze azért ő is, ami a magyar, ország-magyar monarchia köpenyéből bújt ki. De hát azért... azért a viszonyok egy kicsit civilizáltabbak, mint nálunk, most a politikai viszonyokról gondolok. És hát van egy fegyelmező erre, ez egy érdekes dolgára, soha senki nem gondolták a, a, a nemzeti kérdés, a, a nagy magyar kisebbséget, egyrészt ugye ö, ö, ö, lehet ebből az is, hogy, hogy a nacionalizmus felhelyező képén mindkét részen, és akkor mindenki elvezti a fejét, és őrületes maraságokat csinál. De adott esetben hozhat egyfajta fegyelmező pozitív hatást is. Van egy komoly erő, ezzel számolni kell, el kell dönteni, hogy most mit akarok, hogy együtt akarok-e működni, vagy, vagy, vagy, vagy beállok egy állandó ellenségeskedésre. Figyelembe kell venni az ügyben az Európai Uniót is. Tehát én azt hiszem, hogy Szlovákiában a, a politikai egy kicsit bítésebb keretek között folyik. Most lehet, hogy valaki nagy szakértő hallgat engem, és azt mondja, hogy milyen maraságot beszél ez a nemes, nem értek Szlovákiához, tehát e, nagyjából az újságolvasó szintén vagyok. De amikor ott jártam, meg amikor ott e, beszéltem, akkor mégis azt, az derült ki számomra, hogy az igazi nagy baj nem is az, hogy mi az, amit a szlovákok akarnak, meg a magyarok akarnak, hanem, hogy, hogy elképesztő módon nem ismerik egymást tulajdonképpen észak szlovákiában, tehát nincsenek magyarok ott, a magyarokról a képek, azok valami, valami olyan küsség, olyan, olyan, olyan elszorzó dolgok, amik szinte elképzelhetően, tényleg pár kilométerről van néha csak szó is, és egy egészen más világ, fogalmuk sincs semmiről, és nagyon csodálkoznak, mikor találkoznak egy élő magyarok, hogy jé, hát ez egészen másképpen néz ki, és ez a nyelvi kérdés és egyéb kérdések ott nagyon fontosak, és még egy van, hogy ez már, ez már a magyar politikának a ráktenéje, hogy a, a ottani magyarság is, megosztott, nem mondom azt, hogy teljesen velképpel a magyar országi politikai viszonyokat, de nagy rész mégiscsak ebben a koordinátorrendszerben mozog, kit a magyar kormány, kit a magyar ellenzét támogat, vagy nem támogat, hanem, hanem szimpatizál vele, nem kívánt törlendő. Igen. És akkor ebből borzasztó dolgok jönnek ki, és mindenképpen a magyar a, magyar kisebbség, a magyar kisebbség, mert a háznak jó kéne ki, de azért azt hiszem, a ottani magyar kisebbség nem akkor jár igazán jól, ha minél nagyobb szeretett szakít ki magának a szlovák politikából, a szlovák gazdaságból, a szlovák életből, hanem ha egész szlovákia jó jól megy. Hogy a Szlovákia elkezd lefelé menni, nem fejlődik, akkor ö, lehet persze mindenfajta gyászokat lobogtatni, és azt mondani, hogy most a pozíciónk a vajon. Kicsit jobb lehet, egy-egy fegyverzettel fejet kerültünk, de hát a sülyedet utánik, akkor, akkor ennek nincs igazán jelentősége. A Kreml új doktrináját fogalmazta meg az orosz elnök a Krím visszacsatolása mentén. A nyugat a nemzetközi jogot Szerbia bombázásával, a libiai beavatkozással is megsértették ideje kiállni az oroszok érdekeléért, mondta. A legfőbb érv Koszovó, ha a tartomány dönthetett egyoldal oldalon akkor a Krím is megteheti. Oroszország, Krím, Ukrajna. Igen, na most. Én ezt már többször elmondtam, de hát biztos van olyan hallgató, aki csak most, ha először. A dolgok leírása a Pucinak igaza van. Tehát tényleg Oroszországot mindig becsapták, mindig is tények elé állították. A nato keleti bővítése megígérte, hogy nem lesz lett. Az a lakétavélemrendszer képítés a lett. És Ukrajnánál úgy érzik, hogy most Ukrajna is elveszik most attól ugye kicsit már finoman, hogy ilyenben azért Oroszországnak is szerepe volt. És azt is, hogy az is igaz, hogy az amerikaiak mindig az erősebbé cselekedtek, nem érdekelte őket az nszb a határozata sem mindig. És ahogy felsoroltad, Jugosztlájában ez történt a 90-es években, Afganisztánban, Irakban, Libiában, mindenütt. Tehát ez így van. Egy dolgot hozzátenni Putin, hogy az azért történt, meg, mert Oroszország gyenge volt. Sőt, hát a lényegét értem, ma is gyengek. Ő persze azt gondolja, hogy Oroszország most már talpra és megteheti ezt, és, és, és azt mondhatja, hogy itt most már megállítjuk a nyugatot, de ez kérdéses. Mert ha mondjuk az olajár visszaáll a 98-as szint közelében, amikor Oroszország hát, van a default volt, a válság volt, akkor Oroszország most pont... Jó, de te azt mondtad nagyjából 10 perccel ezelőtt, hogyha valamikor kell beszélni erről, és nem Szlovákiáról és szerbiáról, az ma. Mi az, ami a tegnapi beszélgetésünk óta történt, ami ezt aktuálisan teszi, ezt a mondatot? Hát egyért maga a tény. Tehát tegnap még, még csak úgy sejtettük, hogy a klímet ha megtálják, azért végül is egy Európán belül, most hirtelen egy, egy, egy, egy államból tiszakított a Mekkora terület ez? Egy, egy harmad Magyarország. Hány ember? Most nem egészen 3 millió. Menjünk tovább. Igen? Mi történt még? Tehát, azért, tehát azt akarom mondani, hogy hogy úgy, nem biztos, hogy, hogy, hogy jól mérte fel az erőviszonyokat. Mert mondom, ha visszaáll az olaját, bedől olaszorság, akkor odalakadják, aztán az éges orosz nyugdíjasok asztalára nyugdíthet a krimet meg a flottát. Tehát nem biztos, hogy akkor azzal megelégednek. Ez az egyik. A másik nem biztos, hogy a, a, a gazdasági blokádnak nem lesz másfajta hatása is. De egy dolog nagyon fontos, és ezt ez, ez nem győző hangsúlyozni, és ez, ez még azért így nem hangzott el, vagy te sem mondtad. Számomra én végig ezt a beszélet. Nagyon hosszú volt, egyébként nagyon jó beszél volt, tehát nagyon jó volt fölépítve, nagyon logikus volt, nem kerülte meg a kérdéseket, tehát azokat a dolgokat, amiket felvethet a nyugat, vagy az ellenzék, azokat úgy is felvetette, és megválaszolta, tehát ennyiben teljesen profi módon volt. Volt egy nagyon fontos mondata, nem akarjuk Ukrajnát darabolni. erre nincs szükségünk magyarán. A Krim az, az orosz, arról nem beszélünk, de a de a jól érten kutyi szavait, Kelet és ukrajnához nem nyúlunk. Ez nagyon fontos, mert ez még egyelőre nem... Akkor a Friderikuszhoz visszatérve ez a történet nem jöhetett volna létre, ha annak idején a Khrushchev nem adja a krímet Ukrajnának, vagy akkor azt ki nem mond, hogy ez a történet nem jöhetett volna létre, ha a Majdanon nem győzött volna nem tudom milyen forradalom, vagy ezektől a fogalmazásoktól óckodjunk. Hiszen ez az esemény egyébként ki tudja bekövetkezett volna-e valaha is. Hát ö, ö, általában oszkodik el, mint az első az tény. Hát ha, ha a, a krim nem ukrajna része, akkor nem lehet tőle elszakítani. Félrejöttesz, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez az eseménybe következzen, mint valami kovács, fel kell melegíteni a vasat. Hidegben ezt nem csinálja az ember. Valójában az a meleg, amely lehetővé tette azt, hogy a krimmel az történjen, ami történt, ahhoz kellett az ukrajnai belviszaj. Ez így igaz, ez így igaz. És kellett, kellett valószínűleg az orosz belső fejlődés is, kellett nem csak az, hogy, hogy Oroszország úgy érezve, hogy gazdaságilag találta, ami egyébként mondom, nem igaz. Szerintem Oroszország... Én ezt értem, de ezt már elmondtad. Azt kérdezem tőled, van-e a Krimnek megfelelő terület akár Ukrajnában, akár bárhol máshol Oroszország környékén, ahol egyébként ez bekövetkezhet, de maradjunk inkább Ukrajnánál, hiszen... Ne, bár... Te jobban ismered a környezetet, a környezetben is lehet, hogy meleg van, nem időjárásilag, hiszen mindenféleképpen kell hozzá egy meleg, amely egyébként lehetővé teszi ezt a kémiai reakciót. Van-e Ukrajnában más ilyen terület, vagy ilyen más terület szerves egységként, mint amilyen a krím nincs? De hát hogy ne lenne? Hát ugye először is ott van a transnyestria, tehát a nyetszer melletti közteseg, ez Moldova, és része, és Moldovának az Ukrajna felé eső területe, ahol, ahol gyakorlatilag egy orosz miniállam működik. Oké, okay, rendben van. Tudjuk-e azt, hogy ezek az emberek, akik ott élnek, ezek független attól, hogy mit mondott Putyin a Kremlben, felbátorodva és azt a gazdasági különbséget figyelembe véve, amiről tegnap beszéltél már, mint, hogy nincs nagy különbség, de az orosz oldalon mégiscsak jobb a helyzet, mint Ukrajnában, Putyintól teljesen függetlenül elkezdenek Straver módra jelentkezni, mi is krim szeretnénk lenni. Ez már régen megtörtént, ez most, most is jelentkezik, már régen megtörtént, sőt tegnap... El... De tegnap akkor azt mondta ezzel a tornatanár, hogy ne jelentkezzetek, ti nem lesztek krim? Nem mondott semmit. Ugye ez a veszélyes, hogy most ugyan azt mondta a Putyin, hogy lenyeltük -e a krimet és semmi más nem akarunk. De hát egyrészt evés közben meg az étvágy. Másrészt, hát van egy Jó, csak azt mondtad, hogy ez egy nagyon fontos mondat, akkor azt mondod, hogy ennek a mondatnak a szabatossága egy napra terjed ki? Nem, ez a mondat attól, ennek a mondatnak a szabadossága attól függ, hogy megállnak-e a dolgok, tehát hogy, hogy elkezdődnek-e valamilyen konszolidációs, konszolidációs folyamatok. Konsolidációs folyamatok a hol? Az egész világon. Oroszország és a nyugat között. Be... Magyarul már rég nem Ukrajnáról beszélünk, hanem nézzük az orosz világrelációt. Igen, igen. Nézzük azt, hogy a világ e tekintetben mit gondol erről a relációról. Értette azt, amit tegnap történt? Ha önkorlátoz, miért önkorlátoz? Ha nem önkorlátoz, mit tervez? Vagy ezt te se tudod? Hát holnap jönnek, gyűlnek össze Brüsszelben az Európai Unió vezetői, hogy erre választ adjanak, Szerintem egész nem tudják, Másrészt nagy vita van. Tehát azért veszélyesek az ilyen felfordulások, forradalmak, mert ilyen tektonikus mozgások vannak, a tömegek mozognak, és még egy nacionalista eufória lett volna akár egy egész politika említve is. És ilyenkor nem mindig a józan és meg a józan előfelmérés kerekedik felül. Egyébként ez most Oroszországra is igaz elsősorban. De... Magyarul azt mondod, hogy ha az Unió végül is a nagyhatalmak, a nagyszavú emberek hatására úgy dönt, hogy nem a legkeményebb szankciókkal válaszol, ami létezik, az politikailag lehet egy bölcsdöntés. Független attól, hogy kifelé a gyengeség jelét mutatják. Lehet egy bölcsdöntés, de ez, ez, ez akkor fog kiderülni, amikor a pudingot megették. Szóval az, de a pudingot viszont nem ők eszik meg, hanem abban már benne van megint Oroszország is. Így van, és, és ugye én néztem tegnap a Krem hatalmas termében ezeket az orosz képviselőket, az egész orosz elintet, hogy ott volt tényleg a Főrabitól, a Főmutkít, kezdve mindenki. Egyébként ott volt csecsen Csecsenföld e, ura is, és én azért a Putin helyében elgondolkodnék azon, hogy ezeket a szabakat hallgatja Kadirov is, és neki is támadott olyan ötletet, hogy hát akkor rosszak, akkor én viszont függetlenné válokoros, ezekben, egyszerűen zárják mondtam. Én azt láttam, hogy akkor ott ezeknek az oroszoknak, akik hirtelen visszatér az ősi kényi zöld. Ezeknek bármilyen nagy nemzeti projeket be lehetett volna adni. A akkor meghirdett, hogy helyre a nagy azt is kalaple és egymást ölelgetve fogadják. És még valami van, és, és ennek van általános érvénye is. Egy ilyen vesztésnek, mértékvesztésnek, ha, vagy észvesztésnek mindig belpolitikai vonatkozásai is vannak. Tehát... Én... Jó, de egy második persze vissza arra a beszédre, amit én nem uh, hallottam. Azt te jól felépített beszédnek mondtad. Annak a politikai tartalma is egyébként elfogadható, vagy ez egy jól, fel, jól felépített beszéd volt Oroszország szempontjából, de a világ erről mást gondol? A világ nyilván más gondol, de mondom Kutinak abban igaza van, hogy, hogy a Szovjetunió szétesése Oroszország állandó visszaszorulása az azért történt, mert Oroszország gyengelő. Jó, de akkor azt lehet tudni, hogy milyen státuszkóhoz szeretne visszatérni a Putyin, vagy milyen új státuszkót akar teremteni? Hát ez az, amit most mondom. Most, most van az a, a folyékony cseppfolyós állapot, ami hallatlan veszélyes, amiből nagyon nagy bajok is lehetnek egyébként. Amikor mindenkinek föl kell mérnie, hogy, hogy melyet, mit az erőviszonyok, mik az Ebben Ebbe beletartozik az is, hogy egyébként a nyugat hogyan viszonyul Ukrajnához, mert hogy hihetetlenül módon e, támogatják, azt vélheti szintén ellenséges aktusnak a Putyin, miközben ha nem támogatják, akkor meg csűdbe mennek, az meg a világgazdaságra lesz kihatása. Tehát amiről te beszélsz, hogy egy nagyon veszélyes folyamat indult el, az nem is csak egyetlen origóval rendelkezik. Hogy az egyetlen origóból több szálon e, vezethető aztán le annak a folyamánya. Igen, ez egy többismeretlenes is. egyenlet. A politikának az a az a művészi oldala, hogy ezeket, ezeket meg kell nézni, és meg kell oldani, meg kell fejteni. És... Azt egyértelműen tudjuk, hogy ami most van rosszabb, mint ami volt? A kérdés látszólag rossz, talán még mégsem annyira. Nem, a kérdés jó. Én szerintem ma mindenki nagyon boldog lenne, ha visszaállítanák mondjuk a ö, tavaly novemberi állapotokat, ennek mindenki sokkal jobban ürő. Talán még, ha... ha... Menjünk vissza, mi volt tavaly novemberben, ezt nem tudja mindenki. Hát amikor elkezdődtek az ukrajnai zűrök, még mielőtt nem írták alá. Oké, okay, rendben van, de azért te sok mindenről beszélsz. Beleértve az, hogy vajon most a nyugat, ha elnézést nem is fog kérni, nem fogja-e azt mondani a Putyinnak, hogy tényleg a sor dologból kihajtunk, vagy kész helyzet elé állítottunk. lehet -e ez a kompromisszum része az utólagos belátás? Nem, szerintem a kompromisszum része az lehet, és, és most, most spekulálok, hogy... A kievet vagy a krímet gyakorlatilag lenyelték. Egy krímet, ez már egy tény, itt már nincs mit visszacsinálni, ez, ez ugyanaz mint Koszovó, és ezt nem lehet visszacsinálni. Most más pár nem nem akarok húzni. Tehát az nem képzelhető el, hogy Koszovó visszatér Szerbia kebelére, és nem képzelhető el, hogy a krímet elengedik az oroszok. Ez valószínűleg egy olyan késztény, amiből ki lehet indulni. Meg kell nézni, hogy ennek mi az ára. Föl kell mérni a nyugatnak is, hogy most akkor ebből azt következik, hogy, hogy ezt a vadállatot, most így teszem, akkor mostan le kell küzdeni, vagy ezt a vadállatot meg kell szelídíteni. A németeknek eddig az volt mindig a taktikájuk és a stratégiájuk, hogy akivel tárgyalok, akivel beszélek, arra tudok hatni. Akivel nem tárgyalok, azt vagy legyőzöm, vagy nem tudok rá hatni. Most a probléma az... És, és ezt látni kell, és félek, hogy ez, ez minden oldalon elő fog állni, de az orosz oldalon már ott van, hogy a belpolitikában a teljes médiát, a hazafias és a háborús a szolgáltában állítottak. Tehát teljesen kezdenek eltűnni a józan hangok, bedarálták az összes olyan médiát, amelynek ö, valamilyen függetlensége volt, a Rianowoszkit, ez egy profi állami ügynökség volt viszonylag független, leváltották a legegyszerűbb internet a Lentamú igazgató, tehát én ebből dolgoztam, amikor Moszkvában voltam, kiszorították az ottani ATV-t a kábelszolgáltatóból, hát, tehát a végén nem lesz hallható kritikai rang az egész országban, és, az, és ami nagyon veszélyes, az egyedülalkodó elítse a végén a saját propagandáját. Ez egyébként a diktátoroknak és az akarnokoknak az örök drámája, amikor kiírtják a kontrollt, akkor ott maradnak kiszolgáltatva, hát a, a saját eltorzult egójuknak. Ahogy én kiveszem, ennek a rendeződése, ha olyan hosszú lesz az én rádióműsor, amit a rádió mint ahogy ez a folyamat rendeződik, akkor egyelőre nem fogják a halálhíremet kelteni. Hát igen. igen. Ne szóri, de azért az... Mennyire haragos most ez a tenger? Nagyon nagyon haragos a tenger. Új, új. Mennyire vannak ezen a haragos tengeren hadihajók, vagy mennyire vannak ennek a haragos tengernek a szélvédett öbleiben hadihajók? Ott vannak, ott vannak, tehát Biden, az amerikai alelnök, ugye ott van a Baltikumban, és nyugtatja a balti országokat, hogy igen, látok, vonatkozik a NATO-nak az, az ötödik cikkeje, ha kitekek bárki megtámad, az olyan, mintha az Egyesült Államokat vagy az egész nato Bármely szélén az, az Oroszországnak ez most bármilyen határvillongáshoz vezethet, mondván, hogy az ott élők felbátorítva érzik magukat, hogy tegyenek valamit lefelé Putyin eltárslat le telefonál, hogy gyerekek csöndesebben. Igen, ugye meg kell nézni, hogy mi lesz az orosz belpolitikat, például mit fognak... de te azt mondtad tegnap, hogy azok az arcok azt mutatták, hogy hajrá Putyin előre. Igen. Illetve arra megyünk, amerre te mondod. De például nem láttam a tatár elnöknek az arcátot, nem tudom, hogy ott van, hogy ő mit gondol. A arcát láttam, nem véletlenül mutogatták a Kadirovát, a Csecsenföld urát, ugye, ő például többször kimondta azt, hogy ő nem Oroszországhoz van, hanem Putin. Nem is Putyin nem él örökké, és akkor mi van. Tehát. Putyin hány éves? Bármi lehet. Nem hallottam. Hány éves a putin? 65. 61. 61. hány éves vagy? 66. Jó, hát akkor figyelj, akkor ez az együttműködés. Majd beszélek még a Putyinnal is. Szerintem nem lesz rövid. Um, Ez olyan, mint ez sakjátszva? Igen, csak a bőrünkön. A sakjátszával... A világgazdaságra való kihatása az egy olyan cunami, amihez már megtörténtek az események. Magyarul a cunami bekövetkezik, csak a mértékét nem tudjuk, vagy ez egy olyan korlátozott, vagy olyan fékezett habzású mosópor, hogy nem muszáj, hogy ebből cunami legyen. De most ez kellőképpen volt, de talán megfejthető. Igen, Benne van mind a kettő lehetőség. Én bízom benne, hogy a És te annak a lehetőségét sem veted el, hogy végül is Putyint nem a nacionalizmus fogja e, szobortalapzatra emelni, hanem a gazdasági válság fogja elvinni a politikai temetőbe. Hát igen, kezdtük ugye ezzel a vocticcsal, a szerb nacionalistával. Aki nagyjából ugyanolyan szövegeket mondott, sokkal kisebb erő e, birtokában, mint a Putyin, és aztán egyesek rájöttek, hogy ó, ez nem megy. És, és megpróbált a realitásokhoz alkalmazkodni. Biztos nagyon fájdalmas felismerés volt. Hosszú ugye hogy Oroszország is a realitásokhoz alkalmazkodni. Tehát a szövetülmény szétesése után Oroszország megpróbált alkalmazkodni a realitásokhoz, és egyre több pofon érte. Ez igaz. Ez igaz. De hát azért érte pofon, mert aki gyenge, az, az pofon éri. Ha, ha nem olyan szövetségi rendszerben. van. Ha nem olyan ö, viszonyokat épít ki a saját környezetében, amelyek számára megfelelőek, akkor nem tud mit csinálni. Játszennyuk vagy? Hogy hívják az új elnöket Ukrajnában? Így van. Azért én a játszennyuk helyére elgondolkodnék azon, hogy, ö, hogy milyen kesztyűt és hogy veszek föl. Igen, ez lett volna az utolsó kérdésem. Hogy van, hogy van most Ukrajna a krimmel? Hiszen ők miközben nyertek, ugye a majdanon történtek okán, elszenvedtek valami olyasmit, ami valószínűleg nem is volt a fejükben, és hát azért az áldozat annál sokkal nagyobb, mint amekkora területet elvesztettek. De ezzel mindenki így van. Ez így van, ők elveszették, de Putin is így van, mert ezzel mert az viszont elképzelhetett. Jó, de most én azt kérdezem tőled, hogy van Ukrajna ma? Jó, én csak azt akarom mondani, hogy a azt mondja, hogy Jézus Mária elveszett a krim és és hú, hát ezt talán még se kellett volna. Kutyi meg odané, és azt mondja, hogy Jézus, már elveszett, ki jel? Mert ezek után nem egy olyan <gül> ki amelyik... Köszönöm szépen, Gábor, el kell, hogy köszönjek tőled. Keresünk majd új időpontot a folytatáshoz. Viszont hallásra sem lesz. Nem is gábor kávét támogatta. Mi?